M. Jean-Marie Tchégaray, ayant dépassé la majorité absolue, est élu président de la communauté. Luzaz, txalotu dute, behu unta agoita ameika, ziren hau zapezeta haute txiek atzo ahatxean, janjone etxegarai euskal elkargoko lehen dakari behia. Egunta ebroita mazazpikideek bere alde egin zuten geiengo absolutua lortu du. Beste bihauta gaiak, ziren alderdi komunistako janjak doienak, horrek bost-bost eskuratu ditu, eta bernar lugarro goteineko hau zapezak bergoita ameika berak. Janjone etxegarai bera pozik agertu da, bosken e maitzan your Evidemment, je suis ravi de ce resultat parce que ben, ça nous permettra maintenant de se mettre en, en ordre de marche avec mes collègues et, et de construire un véritable projet euh, pour le Pays Basque. Pilkura denbora bora, puntu, tratatuak izan dira, alhanola gobernantza akordioa hon hartua izan da, garraio sindikatua eta bilta garbi sindikatuaren kide izatea ere adostu. Erabakigu ziauek hon hartuak izan dira, geiengoaren gandik, eta boska elektronikoari esker, azkanorekine zeltasunak agertu dira la ere, haute txien praktika eskasagatik. Eska era berezi bat izan ere Iker Elizalde endaiako haute txaren partetik. Euskaraz aderazteko aukera galde du eta bilkuretan itzulpenak izan ditezen. Bokaleko hauza pezak bortizki erantzun dio goitara aziz frances estatuan eta frances legediaren barne kokatzen zela, elskual elkargoa. Bilkura adiendetxua beraz eta egualetik eto jitako ordezkaritzak urbildu ziden numbrean entzuten dugu hemen marias Zulano, Nafarroako gobernon kordezkaritza. Importantea zean guretzako ere bai, zuentzako bezalaxe, lehenengo bilkura bat, elkargo importante bat izanen denaren lehenengo urratza badela uste dugu, urratzi importanteak gaur hautatu baitute presidente berria, eta pentsatzen dugu, bueno, pues importantea dela aurretik duen lana, eta aurretan ere guk Nafarroak izan dezakela bere txokua uste dugu, eta elkarlanerako gure naia behintzat hori bera agertu nahi genuen unat etorrita. Iman holanda, Euskadiko udalen elkarteko burua hor zen ere. Eaen bestelako egitura politikoadministratikoa bat zegoen, Nafarroan ere bai, eta bueno, bai parru euskal herrian ez zegoen e, egitura bakar hori. Horein ba, ja sortuko da prozesu honekin, eta horrek bai herrestuko du sujeto politiko horrek eta interlokuzio hori. Atzoko bilkuraren ondotik, martsa honean eman dela euskal elkargoa erreten aldugu. helduten kontseilu importantea, otseilak lauean izanenda, betire bayonako anfilaureun gelan.